سورت, مکی دے. او پا دے کے دی. سورت اللیل مکیه او په دې کې 21 آیاتونه دي سورت اللیل مکیه سورت ده سوره اعلی نه پخ نازل شوهلې سوره اعلی دا مکیه را روان مکیه تیر شو دا نه پخ نازل شوه دا سورت او د سورت, سورت الفجر نا شو سورت الفجر نه مکیه نازل شوهلې سوره اعلی نه پخ او سورت الفجر نه د مکیه نازل شوهلې حالې دې جمعي کې دا د قران کریم 92 نمبر سورت ده او په حالت د نزول کې 9 نمبر سورت د قران نه مع مقابل ربط رابطې او ماقابل کې بیان د مجازاتو او د طریقې نو د مجازات او د طریقې نو او سزا او په دې هم بیان د مجازاتو دا دا. دا انسان. انسان او د طریقې نو لري موضوع د صورت سره بیان د اخلاق مع الانسان چنتان تر اخلاق څنګه ساتي او بیان د نتایجو داږي خلاصه سره شکوای تبعیه آثار خارجیہ اختلاف د انسان له په دې اختلاف د انسان انو اڅاب د اعمال الانسان د انسانانو د اعمال حسنه نو په دې کې وي انکار نه وي چې انسان کم اعمال حسنه کوي او زد داږي چې د دا اعمال تیاه داږي چې انسان حلاکت ته نو فرمای واللیل قسم میدوي واللیل قسم میدوي پښبا باندې په وروستوره کې دا, دا مکيه يې وي شپ کې آیاتونه دي په صورت سورته او 71 پکې کلمه اتی 320 پکې حروف د درې سوا او شل حروف دی بګي واللیل قسم بیزملای الذی خلق خلق الخلق مختلفا بسم الله فنون دا غ الله باندې چې پیدا کړی دا ټولینتا نه مختلف قسمونه او الرحمان بی اعطای لکل لكل احد الرحیم بالیسر على من امن واللیل قسم دی بښپ باندې اذا ارشاد کړي قرشی والنهاري قسم دير قرض باندي إذا تجلّا كلي جروحانشي وما خلقات ذكر والعنسا نيده پیدا کرين مذکر والنسل إن سايكم لشتا فتاكيك سراس تاسو سايش دا اغرنگا رنگ دا تاسو قوشي شو رنگا رنگ دي نوس جواب قسم دي فاما فا من آطا فاما فا من آطا فس آغا صوب بارال آغا مال واتقا او او با ما با ما من اتقا وتتقا پس بهرال اغثوک شور او دو تقوا اختیار کرا نو وصدق بالحسنا رشتو نه و غن لا خبره فتريت يره لليسترا تذيد ربمغا اعتا نك اوبر ثودي تمغا اعتاني قام ما مبكلو وتغنا بهرال اغثوک چې غبو قلوکرو يعني غریبانان له تور نکلو تر پطلې او پړل و او د مال به پروا کړو د الله تعالی و تغنا بالمال عن الله عن ذات الله نه الله د ذات نه به پروا شو وکذو او دروځنه اکړو لا اله الا الله لرا بالحسنه نیکی جنت نام ته مراد دی کلمه تو یوند حسنه مراده جنتم شي اعمال صالح هم ته مراده غتې شي فَتَنِيَتْ رُوحُهُ لِلْيُسْرَى فَمُنْغَبَ رَاوَ بَلُودِي لَرَا أَغَا لِلْعُسْرَى أَغُورَ تَرَفْتَا وَمَا يُهْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى فَيَدَبُورُ نَگِدی لَمال دَاوَ إِذَا, دا اذا تَرَدَّى هَرْکَلَچِ حَلَاقِش إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى فَتَاگِک تَرَا پَمُنْگَوَانِدی هِدَايَتِ لَارْقُدِلّي أَي الْإِرْشَادُ إِلَى الْحَقِّ ممن باندي ني غلاري طرف تا رشد ور کولي وان نل نال او په دغه ک طرح زمون د پارا قام کا خا اخرت او اوله یعنی مونږ د پار اخرت او اوله دوار ول اي لا تغطن الفقر اذ عوضك في الله في اذ عوضك في الجنه ويتدا فقر په جنت کې د کې والاوله او دنیا کې د نو دام موند پار دی واه پانزار تو کوم نارن طلب وا په موږ یې راو تاسول را دا څور نه چې غل لږه لا ي صلاح الا الاشقى نبر يزيغه تا مگر بختا الذي كذب وتولى هاغه دروج نه کړو وعده يته الله تعالى لره وتولى عن طافه وتشاغله في الدنيا او دې مکه وړو دا وینا او مشغوله شو دې په دنیا کې و سيجنبها الاقطا زر دې چکې نه عرب شي داغنا اتق مومن ان الذي يتي مالو يتزكى هغه ورکه مال او ځان پاکوي مومن یادې انو وما ل احد عنده من نعمت تجزا مشتي او کطلا عنده پلی داغ باندې من نعمت ته نعمت چې بدل ورکه دیش الا بتقا وجه ربي الا له درځاونګا دا پروردګار الاالا چې غو بلندي ولا سوف او زر دې چې صورت بشي